Den 6 oktober 2008 tror jag att det är. Det här är en ny episod av svensk internetradio Matt-Erik. Och eh, varför gör jag den här poddradio-kanalen? Ja, jag tog en till promenad i skogen. Tänkte att jag kunde göra en poddradiokanal. kanal Hur som helst eh, All den här konspirationsteorin som finns på internet, gör. Ja, den innehåller en hel del sanningar och sådär, visst. Men det är sanningar som du kan få ta på från andra håll också. Så länge du inte går på det som händer i dumburken och, och ja, så länge du har lite intelligens och sådär. Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle säga idag. Men eh, eh, jag tänkte jag kunde ta en promenad i varje fall. Jag har alltså en poddradiokanal kanal på svensk internetradio .matterik .com. Nej, vad säger jag? Svensk, ja, den finns där också faktiskt. Svenskinternetradio.blogspot.com Och min huvudsida är matterik.com M-A-T-T-E-R-I-K för sist har På sistone har jag, gjort, har jag läst boken Av uh, Maury Strong Where on Earth are we going? Som är intressant. Den, den boken rekommenderar jag för, för människor som vill förstå vart vi är på väg. Det är väldigt intressant. Nu har jag läst en massa annat också. Saker och ting faller på plats. När jag läser den här boken. Faktiskt han pratar om den struktur som som faktiskt styr världen idag. Styr den här gröna revolutionen. Ehm. Det är en massa sådana non-governmental organizations heter det på engelska. Eh, Förenta nationerna, Världsbanken den IMF, International Monetary Fund, fund. Eh, Och man ser i den här boken att ah, de här människorna är kompisar. George Bush senior är kompis med Maru Strong. Så de här Bush-människorna, de är helt överens med den här gröna agendan. Samtidigt så ser man ju... I media kan man ju se andra saker. Då ser man ju liksom... Det är den här konflikten mellan de som vill rädda jorden. Och sen finns det Bush då. Som vill... Skada jorden. Med sitt utarbetade uran och sådär. Men i verkligheten ser man i den här boken ganska tydligt att... De är... Inte alls ovänner. De är helt överens. Och det säger Bush öppet. Och Bush applåderar Fidel Castro och sådär. Det finns många intressanta saker i den här boken för att det är så många människor som man inte man får se sådana De berättar liksom anekdoter om sitt eget liv, Mary Strong med Ted Turner, hur han går ner på knä framför Maury Strong och så där. Ted Turner, mediamogulen, som också har fått fram mycket av Förenta nationernas plan till folket. De går igenom eh, hur de startar upp med hjälp av Världsbanken, vet du. Startar de ju upp eh, de, kan, de har så enormt mycket finansiella resurser genom Världsbanken och International Monetary Fund. Men de får ju dessutom donationer på miljardbelopp i dollar från folk. Alltså. Men jag tror att Rothschild är också inblandad i det här. Så att det finns ingen som helst möjligt att ens bedöma den summa pengar som har lagts ner på den här gröna revolutionen. Och den här boken skrevs år 2000 eller 2001 2000 tror jag. Så att. Så är det. Jag har också. Tagit avstånd. Från Allan Wort faktiskt. För att jag har förstått. Att. Det är en delvis en lögn han berättar. För folket. Han är väldigt korrekt med att beskriva agendan och vad folk har sagt och sådär. Men sen är tydligen han då, den här goda människan som arbetar mot samhället. Men vad jag har fått fram är att det är som om man har en organisation av människor runt honom som, som hjälper honom. Och jag tror att orsaken är att det finns lite negativ information om Allan vårt på internet. Och att det är ingen som kritiserar Alan Wort. Det är för att ingen vågar. Det, att han, det verkar finnas nästan som en global organisation av människor som är villiga att, att göra saker mot dem som kritiserar alla bort. Så jag har ju kritiserat människor på internet. Och jag har gjort det mycket för att jag hade ett förtroende för alla bort. Men mer och mer har jag börjat få känslan att det här förtroendet har varit felplacerat på så sätt att det är rätt placerat när det gäller att en hel del information alla har fått är sant. Men det har varit felplacerat när det gäller att han har varit eh, ja, jag ser honom inte för det som en god kraft. Det är ungefär som om du läser den här boken Maurer Strong av Maurstrong. Vad eh, eh, jag skulle säga, det är också därför jag, jag kommer inte. Skriva kritiska bloggar om Alan bort. men orsaken att jag inte gör det Är inte för att jag Jag anser ändå att det borde kanske göras men jag kommer inte göra det Därför att eh, Jag tror att Att det skulle kunna vara farligt nästan Och kanske onödigt också men jag kommer i varje fall inte Kommer i varje fall säga Som jag alltid har gjort Så kommer jag säga vad jag tycker i min Poddradio -kanal. Och eh, Ja, jag, jag har ju gått fram och tillbaka genom och letat. Alla alltså bort är det väldigt mycket korrekt i sin beskrivning av det system vi lever i. Så, så, så på den sidan är han intressant. Men hur som helst, i den här boken Murray Strong. För om du läser Murray Strong kommer du märka att Murray Strong är väldigt korrekt han också. I, av det system vi lever i. Och han är helt övertygad om att han arbetar för en god kraft. Men jag anser inte att han gör det. För han... Precis som Alan Watt så verkar han liksom... Tycker jag... Se på... Vanliga människor som... Ja... Som mindre värdiga. Det är min åsikt i varje fall. Och jag menar... Maury Strong är väldigt tydligt med... Att han... han han ser ju, vår enda rätt det är att rösta på Göran Persson till exempel, eller Fredrik Reinfeldt. Sen, Göran Persson var ju på det där mötet år 92, som Maury Strong hade. Och, och det var liksom, att han gick med på det. Och, han, och skulle Göran Persson ha sagt nej till det där så skulle det bara resulterat i, i i krig, liksom. Eller problem för Sverige. För att de som ligger bakom den här planen där inkluderar exempelvis George Soros som det var ju han som skapade den här krisen i Sverige i början på 90-talet. Så förstår du, de kan skälpa hela länder som Sverige totalt om man inte går med på vad de säger. George Soros är alltså också också inblandad som finansiär till den här planen. Och Edmund de Rothschild. Det finns en mycket intressant video gjord av George Hunt, H U N T på Google, om, som är gjord 92 eller något sånt. För länge sedan, alltså, där han beskriver, han har odd, ljudfiler där man hör Edmund de Rothschild och Maury Strong och sådär. Det är väldigt intressant faktiskt att se. Men den här boken då, han går igenom hela organisationen. Ett enormt spindelnätverk av organisationer. Och han nämner helt tydligt att det är gräsrotorganisationer inblandade lokala organisationer. Um. Och uh. uh, så so, so det finns alltså tusentals sådana här gräsrotsorganisationer inblandade. Och han säger uttryckligen all, uh, att att de använder ko, äh, dolda metoder så att säga, för att påverka äh, opinionen. De använder ju media också. De använder religioner. Till och med såna här äh, vad heter det? facket är inblandat. Äh, och de här gräsrotsorganisationerna har som funktion att, det säger han uttryckligen, Malmström, att få det att se ut som om det kommer från folket, den här revolutionen. Den och det här hänger också upp med han pratar också om Club of Rome han är medlem i Club of Rome Murray Strong och eh, det här också, hänger också upp med Global Consciousness Project och därigenom hänger det upp med hela, Maya kalend hela New Age-rörelsen och Maya-kalendern eh, eh, för att eh, Jag gjorde också en ljudfil, ska jag säga idag, på engelska den 6 oktober. Du kan nå på matte som Där jag säger vad jag tycker om det här med Alan Watt och hans lilla kult, hans lilla kult som han har. Och jag måste också säga att jag har uttalat mig väldigt negativt om Red Eyes Creation. Och vak Jag har inte sagt så mycket om Vaken.se. Men jag har väl tyckt lite att... När de har pratat om den här... Ortcroft eller vad den heter. Så har det varit lite fel. Så att säga. Men jag har väl uttryckt mig lite negativt om, om, om Red Ice Creation. Eller mycket negativt. Och jag måste säga att nu när jag själv har haft lite mer personlig kontakt mellan vårt... Så förstår jag lite bättre... Red, det, det, den synsätt som Henrik Palmgren har haft på Alan Wort Och varför han inte valde att gå vidare med Alan Wort eh, på, på Ice Creation. Däremot så skulle jag inte vilja fortsätta lyssna på Red Ice Creation. Jag kommer inte göra det. För jag tycker faktiskt jag tycker att det är nedvärderande mot mänskligheten. Det som de för fram på Red Ice Creation. Det är ett elitistiskt... Eh, så. Att jag, jag kanske, men liksom jag kan ändå förstå ett visst avståndstagande och så. Där. Jag kan förstå ett visst. Henrik Palmgrens eget visst avstånd, inte ha avståndstagande, men hans, hans val att inte ha allanvårt på showen. Liksom. På av, jag, jag är inte alls övertygad om att Allan bort är den här som har lösningen till allting. Däremot så, han har en bra. Bra källor som faktiskt, men han, Bort, han refererar inte ens till eh, till exempel Where on Earth Are We Going? Och det är, tycker jag är en jättebra bok för att få förklarat för en vad som har hänt de senaste ja, från 92 eller från, ja, det går tillbaka till 70-talet. Det var ett möte i Stockholm 72. Eh, vad som har hänt de senaste 30 åren eller 40 åren i världen. För det här är alltså på världsbanksnivå ska ni förstå. Så att det här är alltså över den demokratiskt synliga biten. Men det är alltså möten mellan Mael Strong och Gorbachev och möten mellan Mael Strong och Fidel Castro och möten mellan Mael Strong och hela alla som styr i världen. Och alltså de, de politiker som, som är premiärministrar i olika länder. Men också Queen Beatrix och alla de här människorna vet ni och Club of Rome han som Anna Pecky som styr Club of Rome men också kändisar som Robert Redford och, och, och som miljo, biljonärer miljardärer menar jag som Ted Turner och eh, prins, prinsar och prinsesser och sådär och eh, vad heter det mera. Eh, och allt det här implementeras också genom universitet och sådär indoktrinering eller utbildning som de kallar det är en väldigt viktig del av eh, det hela eh, utbildning är en väldigt viktig del av det hela för att det är så de kommer lösa det här den här växthuseffekten kommer ju propageras som sanning den är inte sann men det finns en sanning i växthus i den här globala uppvärmningen som är viktig att förstå. Och det är att vad de egentligen är ute efter det är, att, det är att konservera naturresurserna på jorden. Och då pratar de inte om att hjälpa människor utan det handlar om olja, kol, alla metaller och allt sånt där. det här har Charles Scott och Darwin gått igenom i sin bok som faktiskt Aldous Huxley refererar till. I sitt Berkeley-tal. Eh, och det är det som är det riktiga. Det, är det som är alltså det som är den sanna anledningen till växthuseffekten. Är att konservera resurserna. Och det är också för ett bra ett lämpligt sätt. Att, att eh, få folk att känna sig skyldiga över att de lever. För att i grund och botten. Så är det är faktiskt så att förutom. Det här med. Att vi alla, alla bilar. Alla privata bilar ska nämligen bort. För att den största det, det, det går åt mycket för mycket naturresurser med att folk har bilar. Men sen i slutändan kommer de faktiskt kunna säga också att som sagt kött ska bort och eh, eh, även eh, i slutändan faktiskt människor kan man hävda för att rena jorden med koldioxid. Så den här koldioxid Fokuseringen på koldioxid har flera, att man har valt den, har flera anledningar. Men det är alltså en lögn, för det finns inget bevis för att koldioxid förenar jorden. Men det här pratar alltså Maurice Strong om redan på 1970-talet. Så det här är ingenting som man kom på 1992. Den här boken tycker jag är väldigt intressant. Where on earth are we going? Av Maurice Strong. Och han uttalar sig som om de är gud. De är gudar på jorden och därför har de också ansvar de går också genom Earth Charter eh, och Agenda 21 såklart. Och lokala hur hela det funkar. Och hur religionerna, det var det jag skulle säga, ja. De pratar om hur religionerna ska styras till en sorts eh, enhetsreligion. Det går också så genom det här, vi har ju den här one, rörelsen i Sverige. Allt det här finns skrivet, nerskrivet redan. Av den här provan har förutsett den här uh, wannis i sitt scenario om framtiden. Han gör ett scenario där han visar i princip att det kommer bli massa stormar och massa jordbävningar om folket inte går med på det här. Uh. För de hävdar ju att de här stormarna och jordbävningarna orsakas av koldioxidutsläpp uh. som inte jag har sett någon bevis av. Jag har inte sett någon bevis att det så. Och dessutom, och det finns massa information gjort på det, att det är mycket möjligt att det inte är så. Men hur som helst är det ett väldigt ohumant sätt de agerar här. Och de, deras, deras rättfärdigande för att agera så, ohum, så inhumant, det är att de har tittat på alla afrikaner som dör och så säger de, varför klagar du? Du har ju mat och vatten. Så du ska inte klaga. Förstår du? Det är så de tänker för det finns folk jag har sett som dog. Liksom. Jag tänker på dem. Så det, i slutändan så är det liksom att de är gudar och du, du är bara ett problem. Så, så, och jag tycker jag ser samma sak hos alla om vårt. Samma typ av gudomliga tro på sig själv. Och, och så, så där. Och det också finns en, en råhet i agerande hos, hos Maury Strong och de här människorna. En total vad man kallar det ruthlessness på engelska. Eh, total råhet mot när folk inte eh, är på deras sida. Och de är villiga att använda argument för när det, när det, när det, när det hjälper dem så använder de vissa argument. Och när det, hjälper, när det ska hjälpa dem så tar de motsatta argument. Så det allting går och liksom. Ja, det, det har jag märkt. Så att, eh, och, eh, de har ju väldigt hög åsikt om sig själva. då Och det är självklart att till exempel Murray Strong, om han fick reda på att, att det här var en lugn eller att han, liksom, han skulle inte gilla det. Så på något sätt så den här New Age-filosofin, den håller dem i plats där och får dem att inte titta på saker som, som verkar negativt mot dem själva och sådär. Eh, och... Eh, jag kan hålla med om att, att de visar tendenser av psykopatiskt beteende i råhet mot folk. Men det kan också använda oss om oförstående av andra situationer. Men jag tror också faktiskt att, att folk som når toppen som Maurice Strong, de har, en, jag tror att de har en psykopatisk personlighet i grunden. Eh, jag skulle prata om det här. De, pra, de pratar också de, de, Det var det jag skulle säga som jag inte hade säga. Genom Världsbanken finansierar de organisationer för, för att förena alla religioner, eh, så att säga, så, för att minska konflikter. Och det finns också fredsuniversitet och det här låter väldigt bra, det här med fredsuniversitet. Och... Eh, eh, Så att, eh, men men fredsuniversitetet är inte bara bra faktiskt. Eh, därför att de ska förnå den här freden genom att i princip kontrollera tankebanor på folk. Universitet är ju indoktrinering. Så det handlar om en sorts. Så det kan verka bra i början men i slutändan så, så handlar det faktiskt om eh, 1984 typ indoktrinering, att nå fred på så sätt. Och, och det här är lite komiskt, det här snacket om fred. Som, hur når man fred? Ja, även om du kollar George Bush, de säger samma sak. Det är genom totalt krig som du når fred. Och jag har hört det här uttrycket även på, på C-SPAN, på såna här föreläsare som har gått igenom Mellanöstern, hur hur de ska nå fred. Det handlar om total kontroll och totalt krig. Det är så de når fred. Det är det som är deras strategi. Och det här det ser du hela tiden. Jag trodde ju på något sätt att de skulle nå fred genom att på något sätt göra folk upplysta. Eller göra folk på något sätt fredliga. Se till så att folk blir nöjda. Fick leva ett bra liv, ett värdigt liv. Men det, så kommer det inte vara. Utan det här, de, den här. De kommer fortsätta att ha en sorts social darwinism i, i samhället. Eh, så att säga, som alltid kommer att driva folk till att vara små psykopater. Och sen kommer de ha fred genom att eh, auktorisera det korrekta beteendet. Och... Sådär. Och... Eh, eh, men som sagt, jag har tagit avstånd från Alan Wart. Och, och det här har varit en stor grej för mig personligen. För att Alan Wart har varit någon som jag har utforskat eller forskat om hans material i två år. Och jag har haft en stort förtroende för Alan Wart. Men nu har jag tagit avstånd från honom. Och på något sätt har jag alltid känt att, att det, det fanns något där som skulle hända. Jag har alltid känt att det, att jag inte kände den här att, att att jag hade anledning att intuitivt har känt att jag hade anledning att vara försiktig med den här människan. Alla områden. Och eh, det, det var helt korrekt. Och vi får se hur det här slutar. För att jag, jag hade egentligen aldrig tänkt att blanda mig in i någon krig med folk utan jag var bara intresserad av sanningen. Men vissa människor verkar det är omöjligt att få reda på något utan genom krig. Och det är det intrycket jag har fått av även Alla vårt, liksom Att, att ja det, det är liksom de... Det, det, det är inga fredliga diskussioner det, det, jag säga, det, det, det går inte att ha en... en ja. och det, det tror jag det är många av de här gurus som finns där. Det enda sättet du kan ha en fungerande kontakt med dem är att i princip se upp till dem. Det är det som känns Och det är gamla män. Och det är, det är samma sak med de som styr världen. Det är gamla män. Och det är ofta de här gamla männen som är gurus. Kalle Mann som jag också ser också som en guru faktiskt. Och även eh, även om han verkar ha en mer vänlig attityd mot folk så ser han helt klart ut som beter sig helt klart som en guru. Alan Wört är helt klart också en guru i sitt sätt att relatera till människor. Den den struktur av hierark den hierarkiska struktur som man verkar tro på. Så, så att jag tycker alla Bort också visa tecken på att ha en klar hierarkisk struktur ett kastsystem bildas kring honom. Men jag, jag är riktigt tröttna på det där. Och jag är väl lite i ett vakuum, ett tomrum här nu. För att för mig så har jag spenderat så mycket kraft och tid av att läsa böcker som en galning. De här Dagarna, de här åren, två åren. Och vad ska jag göra nu? Jag, jag tycker fortfarande att det är intressanta böcker. Jag har en del historieböcker och så där som jag inte har läst. Men ja, det blir som ett tomrum av allting när man inser att jag menar, för jag har redan läst om agendan. Jag, jag vet att den här agendan är riktig. Jag behöver inte lyssna på alla hårt längre. Men jag har också förstått att jag inte kan lita på någon när det gäller att säga sanningen. Så att eh, eh, det blir liksom. En konstig situation där där man inte riktigt vet vart man ska vända sig här i världen. Så jag är i vägskäl där. och Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här riktigt. Mer än att... Ja, jag känner väl liksom att... Att... Ja... Det finns ju inga pengar att tjäna i det här ändå. Så att, för mig så har ju den här podd på radiokanalen som jag gör mer varit ett... Ja, det har varit väldigt billigt att göra den här. Eftersom jag har haft tid att ta promenader i skogen så har jag kunnat göra den. Det ligger inte så mycket mer tid i den här poddradion. Rent konkret än själva tiden tar att spela in den. Sen har ju jag hållit på och läst böcker. Men det har ju till största delen faktiskt varit av ett eget intresse för att få reda på sanningen. Sen är det sant att i och med att jag har hållit på med den här poddradion folk har velat ha haft svar så har det känts nästan som om man tar på sig ett ansvar att se till så att man har alla svar till folk. Och då blir det lätt att man försöker läsa mer. Men det har ju rent ekonomiskt sett så har det ju inte varit någonting som jag kunnat leva på ens närmelsvis. Det har ju inte varit en ekonomisk grej alls det här. Det har ju varit... Jag har ju utvecklat kunskap och sådär om en större förståelse om världen, men den förståelsen har inte varit speciellt trevlig heller för mig för jag har ju förstått då att eh, världen är inte är så trevlig, nej och det har gjort också att jag tagit avstånd från att utbilda mig ytterligare och jag har faktiskt tagit avstånd från civilisationen helt och hållet efter det jag har läst jag har tagit avstånd från från, från, ja, från civilisationen och då finns det inte så mycket mer att göra direkt än att eh, än att eh, gå och vänta på sin död i princip för man måste ju få pengar någonstans ifrån så, så att det är det som är dilemmat va? att det går inte att komma ifrån det här att du måste ändå i slutändan vända dig tillbaka till civilisationen du kan inte eh, idag heller leva på naturen på grund av de här Maury Strong och de här typerna som har gjort sina Earth Charter. Som gör att du, du blir en väldigt grov kriminell människa om du försöker livnära dig på naturen utan tillstånd. Och om du ska ha tillstånd måste du betala skatt och sådär för konservering av allting. Och du vet. Så det blir, det blir ett enda helvete. Det, det går jag tänkte inte att leva så det är en väldigt tragisk plan som vi ser äh, komma, äh, komma in i, i våra liv. Och, äh, men som sagt, äh, jag, jag skulle inte lita på, på några gurus. Och det inkluderar, inkluderar alla vårt, tyvärr. Det är det jag ville säga till folk, att de, så att de är medvetna om det. Ja, ett ögonblick. Ja det var väl allt för den här gången faktiskt. Du kan som sagt gå till matterek.com m-a-t-t-e-r-i-k.com för mer information. Eller om du vill lyssna på min dagliga poddradio på, jag har på engelska så kan du gå till m a t, -T eller jag ska säga, du kan gå till matterik.mypodcast.com, matterik.mypodcast.com Och eh, Eh, som sagt, jag har, ju, jag har ju fått en del aggressiva mejl från folk från USA på sista tiden. Och det här hänger ihop med att eh, jag har haft en reading list som har nämnts på Alan Worts podcast. Eh, så att jag har fått en massa lyssnare från USA som har kontaktat mig. Och då har jag också fått tydliga riktlinjer från vänner till Alan Wart. Att jag ska hålla käft om saker och ting. Och jag ska säga andra saker och ting. Och det har varit väldigt otrevligt. Och i, faktiskt sätt och vis kan man uttrycka det som hotfullt. Beteende de har haft mot mig. Och eh, jag har kontaktat Allan Wart om det här. Och, och vad jag fick vad jag tydde av det så, så står han på deras sida och inte på min sida. Och det var, där, det, var det som gjorde att jag förlorade förtroende för Allan vårt som, som en källa för riktigt på lite information. Det har också förekommit kommentarer han har sagt där han säger att han kan han känner folk över hela världen som kan besöka en om man om man säger negativa saker eller pratar om honom och sådär som jag tyckte lät väldigt otrevligt och inte alls som en person som som förespråkar eh, fri kommunikation och och sådär utan det verkar snarare handla om att skapa något system av pålitliga människor som en hemlig organisation och sådär. Så, där. så jag, jag har tagit avstånd från Allan Wart som sagt. Och jag har fått e-mails jag har fått då att blockera folk. Och sen när jag har blockerat folk eller filtrerat folk så har de skickat nya e-mails till mig. De här vännerna till Allan Wart. Och då har själva e-mailhuvudet, alltså hotmail.com, det som stod innan, har i sig varit hotfullt. Så att de har varit tydliga liksom på att de inte har trevliga intentioner. Att det har varit ett krig mot mig i princip. Först trodde jag, jag att det här var några agenter, internetpoliser som höll på. Men sen förstod jag att det här var folk, vänner till Alan Watt som höll på. Det var då jag tog avstånd från Alan Watt. Det var allt för den här gången. Hej!